Olaf și regina ielelor. Scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc după o legendă norvegiană. De fac deloc visele nopții. Lupt mereu cu dușmanii. Călărind pe negrul meu. Ar mă sars în... Înving întotdeauna la fel ca... În toate bătăliile duse de-a lungul vieții mele. Dar acum... Acum nu mai sunt decât 12 ceasuri. Și o să mă așez la casa mea. Dulce Birgit. Azi e nunta noastră. Vom sorbi miet din același corn de ren. Vom schimba inelele bătute cu ametiste. Vei fi pe viață iubita mea soție. Vina, te ăla. Din fior Dar nu uita, din Da, da, m-am trezit și nu o să mă aștept din nou la somn. Am timp destul să plec prin codrii neguroși. Vreau să vânesc ceva, o sălbăticiune cu blana prețioasă. Blana, eu o voi da ca dar de nuntă Birghitei. Tot și nuntat vor lăuda fapta, iar iubita mea va fi mândră de mine. Odată, Olaf. acum mai zilei, că cel mai bun. Nu e lucru curat cu luminița care m-a făcut să cred că au sosit zorile, pâlpie printre pâlcuiile de mesteci și pini. Iar când încerc să o ajung, se departează, Licărinți de parcă, de parcă ar vrea să mă atragă într-un loc anume. Odgulf, de ce nu salți jucăuși lângă calul meu, Svartăn? Ce simți tu, Odgulf, ca un câine credincios ce mi -ești? Poate ar fi mai bine să facem calea întoarsă. Ba nu, nu, eu nu sunt un biet iepure fricos. Vediamo ora la mappatura ola il nostro levonatoro il nostro vino venero selvaticione per și urechile-mi joacă feste. Aud ciudate șoapte care mă cheamă. Vina, vina. Drumul urcă și tot urcă de parcă m-ar conduce înspre cerurile întunecate. Vina, vina. A dispărut cu totul și luminița pâlpâitoare. Vina! Nu dau seama că este de-abia viul nopții. Ah, am pornit-o prea devreme și până în zori mai sunt câteva ceasuri. Vina, vina. Mă tem, mă tem că elfii, duhurile nopții m-au făcut să mă rătăcesc. Visez ai ora! Vino! sau e adevărat ce văd? Sunt ele, elfele înfășurate în vâlul arburii. Se învârtesc în cerc, dansează ca flăcările unui rug. Vă par albe cu chipuri frumoase, zâmbesc, cum zâmbesc mie. Mă tem, sigur, sunt elele despre care povestesc bătrânii în nopțile friguroase. Ele tulbură visele muritorilor și iau mințile tinerilor necugetați. Așa se spune. Să fug, să fug de aici cât mai am timp. Nu! Nu fugi nicăieri. N-ai niciun zor. Nu-ți nu păstra întreaga curtenie pentru fii muritoare. Salută-ne frumos pe mine și pe supusele mele. Vezi cât de ambioză. sunt un dans. Elfe de -am ales, vă salut și vă rog să-mi spuneți care sunt dorințele voastre. Și mai cu seamă ce aștepți de la mine tu, regina elelor, cea mai înaltă și mai arătoasă dintre elfele urții. Ah, da, îmi place cum a început vânătorule, Olaf. Vezi? Și cele nouă ele s-au oprit din nebuna lor dânsuire pentru a-ți admira statura, chipul și pentru a te asculta. Bun, dar ce trebuie eu să fac acum pentru ca să-mi pot continua drumul? Ah, oh, mărturisește-ne înainte de orice. Care-i ținta călătoriei tale? Ce dor te-a mânat pe aceste drumuri niciodată străbătute de moritori? Niciun dor, regină. O luminiță pâlpâitoare m-a condus o vreme. Credeam că anunța venirea zorilor. Pe semne că voi mi-ați trimis-o anume ca să mă păcăliți. Vroiam să vânez o sălbăticiune cu blană prețioasă pentru sa inimii mele, mireasa mea. Frumoasa Birgit! Frumoasă, frumoasă, frumoasă, frumoasă, frumoasă. E mai frumoasă decât mine, mireasa ta, Olaf. Spune. N -n -n -n... Nu știu ce să spun. Ea este cum? altfel. Ah, altfel cum? Tu, Regina. Când ai râs, niciun mușchi nu s-a clintit pe fața ta, ah. iar ochii ți-au rămas la fel de reci. Când râde Birgit, bucuria îi schimbă chipul și pare mai copileroasă decât este. Gata, regina, ți-am spus tot ce ai dorit. Diseară în nunta, pot pleca? A, ah, da. Da. E nunta ta, valere Olaf. Vei petrece strașnic. Da. Vom <laughs> dănțui? Iar oaspeții vor închina în sănătatea mea și a lui Birgit. Vor striga, scal, să trăiască mirii. Vor înstruna lăutele pentru cântări, care vor lăuda iubirea noastră. Vom face toate cele după obiceiurile din moștră Moș Obiceiuri vechi. Da. <laughs> Cât de vechi să fie, hm? <laughs> Voi nu puteți ști și nici înțelege felor O nuntă omenească sărbătorește o legătură sfântă pentru întreaga viață nu înseamnă o petrecere noctatică și nu e hrăzită să se risipească precum fumul. Viața oamenilor e fum. Nunta nu va fi nici când Iubirea e o amăgire. Birgit e o muritoare. oarecare! Dar nu le luam seama, spun tot felul de bazaconii. Aceste noi ele sunt invidioase pe iubita ta Pierghid. Ele se cred mai frumoase și mai grațioase decât ea. Dar nu ajung nici la degetul mic. Da. Ah, eu n am nimic împotriva obiceiurilor voastre sărmane de muritori care nu știu prea multe. Nici nu-mi pasă nici de lipsa ta de prețuire pentru neamul elfelor, Deci și... Deși împotriva, Regina. Am tot respectul pentru voi. Mă, da? mă plec adânc în fața voastră. Aceste ele sunt mai frumoase decât în orice închipuire. Tu însă ești desăvârșită, regina. Vorbele mele ar fi prea sărace de a vrea să te descriu cuiva din lumea noastră. Da. Vorbește ales, Olaf. Îmi plac spusele tale. Știi ce cred? Ce crezi, regina? Cred că te voi lăsa să pleci cu o condiție. Da. Înainte de a ne despărți, dansează cu mine. Ah, sunt prea umil pentru ah. o cinste ca aceasta. Fieți milă, regină, aleasă între toate reginele lumii. s Am spus odată! Vreau să dansăm ca la nuntă. Dăm brațul tău de fier, cavalere, și noi doi vom deschide dansul în poiană. <laughs> nu ai atât teme de vreun rău din partea lor. Eu te voi ocroti. Și ele, domnițele, vezi? Vezi? Și-au împletit în cinstea ta de arcind. Poate vei vrea să danțuiești mai pe urmă cu ele. Grațioasele, suroră. Nu, nu am timp, vroiam să. Să vânezi. Lasă pe mai târziu, trepșoara asta. Acum bucură-te de privilegiul pe care ți-l acord. Olaf! Mă cu mâna de albă ca lujerul de crin întins în gol. O, crăiasă, regina elelor iartă împurtarea proastă, însă azi este chiar ziua sfântă în care îmi voi uni viața cu viața dulcei mele, Birgit. Nu pot dănțui decât la nunta mea, după schimbarea inelelor. Așa e datul. Așa e vorba, cavalere. Nu refuzi. Ce-ți-am cerut, la urma urmei? Un dans și atât. Prea luminată, creiasă, nu pot dansa cu tine, tocmai azi. Ai milă! Milă! Să respect eu măruntele voastre obiceiuri românești. De ce? Ai fost poftit anume la tainica noastră adunare și de aceea vei dănțui alături de noi, Olaf. Nai ai altă scăpare. Încăpățânatule. Nu ți-i încrunta și nu mi mai arunca priviri de foc, regina. crede aș vrea să dansez cu tine și cu toate aceste frumuseți. Însă nu se cade... Să nu te mai aud, spunând prostia asta. A, vezi, nu e lușa mea de aur? Iată, ca, ca semn al mărinii mele. Am să-ți fac un dar. Un dar? Privește, e un dar de nuntă pentru tine, Cavalere Olaf. O armură. Mulțumesc, dar, dar nu pot primi daruri decât diseară, la sărbătoarea sfântă. Armura este împletită din inele mlădioase, făcute din metale necunoscute de muritori. E făurită în fierăriile pământene ale meșterilor elfiche. Oh, se vede... Oi e o armură fără seamăn, dar nu o pot lua, regina. Iartă-mă, te rog. Primește armura, îmbrac-o, Olaf, și vei fi cel mai puternic și temut cavaler de pe pământ. Laurii victoriei îți vor încununa întotdeauna fruntea. Oricând vei vrea dușmanul, chiar și cel mai cumplit, va fuci cu o croază din fața ta. Regina, nu, nu nu, vreau darul tău prea scump și cu nimic a meritat. Iartă-mă și, și nu-ți mai mușca buzele de supărare. Dacă nu aș avea-o inimă pe Birgit, pe tine te-aș dori ca soață. Ce dulce vorba, Olaf, dar e prefăcută. Mm. Mincinosule muritor, prea bine. Iată, armura s-a făcut nevăzută și poftim. Poate spada asta îți va fi pe plac. Ce spui, Cavalere? Mm? Hmm, îmi taie răsuflarea prin maestria celor ce-au făurit-o. Oh, Mânerul e încrustat cu pietre prețioase, închipuind niște ligioane pe care nu le-am văzut niciodată cu trăierând pădurile. Iar tăișul... tăișul pare mai... mai subțire decât un fir de ață. Spada este nemaipomenită, dar... Ia-o! -o. În amintirea acestei întâmplări din faptul nopții îndărătnicule, ia spada și cu ea vei zbuti mai multe decât mintea ta poate pricepe. Vei străpunge armura cea mai scusit făcută. Vei înlătura din cale stângi și cu o singură Ai Vei putea stingi orice Pârșol sau vei abate potopul apelor când se revarsă. Hai, ia-o! ia, -o. ia -o. Oh, Nu! Vai! Vai regina, vai regina și vai elelor domnițelor, nu pot primi spada, dacă, dacă aș primi eu, ar trebui să mă prind în vârtejul dansului vostru și, și mi-e teamă, mi-e -e teamă. Taci! Bucură-te, cavalere! Deocamdată nu am ajuns la hotarul răbdării mele. Credința ta poate îndoioșa aproape sufletele noastre lipsite de căldură. Totuși, nu vei pleca fără a cunoaște pătimașele noastre dansuri. Regina, ți-am mai spus, nu port în suflet decât icoana sfântă a Birghitei. Crăiasa mea e ea. Nu mă pot bucura de nimic până nu mă întorc la mine acasă. Știu! Acasă. Refuzi orice-ți ofer și crezi că o să te întorci cândva acasă, cavalere. Am înțeles că nu-mi vrei rămâna. Nu. Nu. Hai, treacă de la mine. Te iert. Deși ești indărătnic peste poate. Ah, vei pleca dacă îți alegi alt dar, ceva care să te împotobească pentru nuntă. Ești mare vânător și ai nevoie de aceste cizme fermecate. E? Eh? Ce zici? Sunt grozave, au, au pinten de aur și carâmbii par de diamant, asemenea sclipiri, asemenea sclipiri aruncă în jur. Anume pentru tine le-au făcut mari elfi de sub pământ. În calțele și niciodată nu vei mai cunoaște oboseala. Nici sălbăticiunile cele mai sprindene nu vor alerga mai repede decât tine. Fii devenit cel mai strașnic, vânător, din câți există azi în lume. Prea frumoasă, regina elfilor, mărinimia ta întrece închipuirea însăși. Dar eu... Eu știu că cizmele nu mi se potrivesc de mă Bați pe măsura ta, făcute! Încearcă-le și ai să vezi. nu doresc dorești cizmele. Hmm? nu nimic. Ceva vei vrea până la urmă. Poți ți dorești să mergi pe drumul fără de pulbere al mărilor. Ale tale pot fi cele șapte corăbii care se zăresc acum plutind deasupra măgurei pe care stăm. Spune-mi. Le vrei? Regina. Sunt șapte vase adevărate cu pânze fluturând și cu catarge. Și o să-ți mai dau... Și un lanț gros de aur, lanțul amiralului pentru șapte corăbii minunate. Nu, nu, nu, nu, nu, îți sunt recunoscător pentru darnicie, dar nu primesc nimic. Astăzi cel din 1 dans va fi al miresei mele, după cum este vechiul obicei. a, doare ce piept și nu știu ce e. Olaf, e cavaler, am ajuns la capătul șiracului de taru pe care ți le pot oferi. Vreau să te prinzi în dansul nostru totuși. Hai. Regina, ești frumoasă, ispititoare chiar cum stai acum cu brațele în voaluri pare o stea de mare uriașă. Oh, mă copleșești, dar... Atunci... Ce aștepți, Olaf? Nu vreau nimic de la tine, decât un dans. Un scurt vă Și gata. Nu pot, Regina. Nu mă lasă legământul făcut lui Birgit, ți-am mai spus. Nu ai decât să înțelegi... Sunt un om simplu și nu vreau să-mi încalc făgăduiala. la. Bine. Mi-a mai rămas un dar. Cămașa mea de mătase înălbită sub clar de lună. așa. Da, am primit-o de la mama mea. Regina sirenelor din valuri. așa. Da. așa mea e fermecată și-ți-o dau Că să-i o teruiști lui Birgit. Hei, acum te prinzi, oh, oh Ca mașa. Aș vrea-o, dar, dar nu, nu o pot primi. De ce? Aș drobi inima curată a lui Birgit când ar afla cum a ajuns în mâna mea jingașul straniu. Fia ta nu are margini, cavalere, Olaf. Ia seama. Îndrăzneala se plătește. Voi, elele, m-ați ademenit în cuibul vostru prin viclenie. Pâlpâitoarea luminiță m-a condus până aici. Eu nu am venit să vă tulbur. Nu v-am cerut nimic, nimic! -ai măsurat voința cu noastră. M-ai refuzat contenit! Aici, în sala tronului! vei primi o sândă pentru îndrăzneala ta, vânător de bun. O sândă? Da! Ce pedeapsă primești mai ușor? Să te prinzi în dansuirea noastră și să dansezi până la istovire ce în șir? Sau? Destul, regină nemiloasă. Nu am nevoie de cruțarea ta. Te-ai gândit și la altă o sândă. oricare ar fi ea, mă supun, dacă nu stă în puterile mele să înving forțele întunericului și ale nopții. Atins umărul cu nuielușa mea de aur, de-acum, gata. Să a sprăvit povestea asta tristă. Din, din mine a început să izvorască un pârâiaș de sânge roșu ca purpura. Totuși, n-am nicio rană. Regină, ce se întâmplă? ce asta? Simt-o moleșeală. Puterile-mi slăbesc. Ah. Asta e cealaltă o sândă. Ți-a ales tu în îndrăznețule. Vei sângera astfel 24 de ceasuri în șir, până ce izvorul vieții tale se va secătui. Leac pentru rana nevăzută nu există, Olaf. Nu există leac. Nu există leac. Nu există leac. Acum pleacă. Grăbește-te să ajungi la Birgit. Ei rămas credincios până la capăt. <laughs> Dar capătul vieții tale e aproape. Cât timp mai ai putere în cale ca dragă, Am ajuns acasă. Băiatul meu, sunt fericită. S-a întors, băiatul. Ai plecat în ziua nunții tare, la vânătoare, nu trebuia. Pe mantie scurge sângele roșu ca vinul. Da. Ce-ai pățit, Olaf? Ce săgeată te-a țintit în ziua asta sfânța? Da. Nu, nu am nimic. M-am zgâriat trecând pe lângă o tufă de măcești sălbatic. De ce ți-ai tras și pali? Am, am vânat peste pripoare și poieni sub revărsarea razelor de lună și am căpătat culoarea lor. Ai, ai, ai, ai, ai, am obosit un pic, mai Vezi ce, ce greu mi-e să descalec. Ucizmeții s-au murit cu sânge! Slujitori, da. veniți! Da. da, stăpână. Purtați-l voi pe brațe, pe stăpân. Da. Duceți-l în patul lui de mire. Trimiteți un călăreț la Birghița Sfioasă. Să vină repede aici, să vină gata îmbrăcată cu străiul de mireasă cum se cade și... ...și spuneți-i adevărul. Ficiorul meu e pe moarte. Prea bine, stăpână. Dintre norocire... Viața îl părăsește. Olaf sângerează de multe ceasuri. Ce-a pățit? Nu știe nimeni. Sângerează fără să aibă vreo rană. Da, ce Vine Birgit, prea frumoasa lui. Mireasă. <sus> Olaf! Am sosit, iubitule. Birgit. Revinoți. Trebuie să revii la viață. Azi în nunta noastră ta noastră Birgit te iubesc mai mult decât iubesc chiar viața Viața mă părăsește acum mă duc pe altă lume Regină a inimii mele Îmi Pare rău te las Nu te însoțesc în moarte ca și în viață Așteaptă-mă Olaf, vin cu tine. Amândoi și-au dat Duhul. Vai, viața ei a mai pâlpâit o clipă, două, După ce Olaf... A Birgit și Olaf, înveșmântați de nuntă, nu au fost îngropați după cuvinte. Nu. Un vânător din hotarul de miez-noapte a adus un bloc de gheață mare cât un stat de om. Miri au fost așezați în gheață ca într-o Și de-atunci mulți fii și fiice din Norvegia s-au perindat Ca să-i privească pe cei doi îndrăgostiți, Care au pierit în ziua nunților Prin ura cruntă a reginei elelor nebune. Ascultat, Olaf și Regina elelor. Scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc după o legendă norvegiană Distribuția a fost următoarea Olaf, Ionut Chivu Regina elelor, Ruxandra Sireteanu Birgit, Simina Siminie Mama lui Olaf, Lucia Maier. Bătrânul înțelept, Ion Siminie Un slujitor, Gheorghe Pufulete Elele, Violeta Berbiuc și Irina Velcescu. Asistența tehnică, Bogdan Golovei. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer, Luiza Mateescu. Regia artistică, Leonard Popovici. Producător, Sanda Socoliuc. O producție a Teatrului Național Radiofonic, septembrie 2004.